Igen, hát pénteken tízkor kezdünk. Iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfej Jancsi Facebook oldalát. Ha gondolják, akkor lájkolják is. Néhány közhasznú információval szolgálnék, még mielőtt felhívnám Navracsis Tibort, aztán pedig Horváth Csabát miután igazoltan, az utolsó pillanatban ugyan, de igazoltan van távol Filippov Gábor, aki kimentette magát ma reggelre. Ennek annyiban van jelentősége, hogy a csütörtök és a péntek azok élőlebonyolítású műsorok, szerződéses és egyéb kötelezettségekből megszokásból, rutinból, kiárt tapasztalat okán, általában a szerda is élő és a hétfő és a kett pedig nem a közelmúltban végre sikerült találkoznom valakivel, aki viszonylag jobban elmagyarázta nekem a YouTube létezési módját, azt a közeget, ahol ugyan idestovább most már több mint két évbe vagy lassan talán három is lesz vagyok, de amelynek a sajátosságaival csak nagyon lassan ismerkedem, és ennek alapvetően két oka van. Az egyik oka az az, hogy az életem munkás részének a zömét nem az interneten töltöttem, az interneten is töltöttem, de alapvetően rádiókban és televíziókban dolgoztam. Ebben változás Először az ATV-n volt, pontosabban mondva a Spirit fm ahol ugye egyszerre volt TV és rádió, abból adódóan, hogy az akkori foghatósági viszonyai a Spirit fm meglehetősen rosszak voltak, és aztán a 168 óra volt ebben az alapvető változás, és utána pedig az önhálósulás. Mindegyikre kitérnék, és a közeljövőben egyébként ennél részletesebben, adott esetben kérdésekre is válaszolva mesélnék erről a mostani periódusról, amely nem egyszerű ilyen önsorsontásból való beszéd, hanem bizonyos szempontból felkészülés a jövőre, bizonyos szempontból segítségkérés önököz, ha bárki egyébként Ebben az élőlebonyolítási műsorban szeretnék elvenni velem a kapcsolatot, a tévén kína a képernyőn, nálam önöknél pedig mobiltelefonon, számítógépen, ahol nézik, hallgatják a is ha hallgatják, akkor nem 23.06.1, 23.88.12. Ugye a képjelancsinak volt egy olyan hagyománya, egy olyan arculata, amely szoros összefüggést mutatott az interaktivitással. Az interaktivitás nem egy önmagáért való dolog. Amikor én 2000 októberében elkezdtem a kejfejancsit, akkor valójában arra a tapasztalatomra alapoztam, amelyet én a Magyar Rádióban, a Kaliszó Rádióban szereztem. Az, hogy az ember élő műsorban, élő lebonyolítás műsorban, hogy a Boczmarci megkívánja, hogy mondja, mert nincs élő, hanem élő lebonyolítás műsor, ez Bocsmarci hangmérnökömnek a szavajárása, és én követem őt. Az nem evidens, tehát az nem evidens módon tanultam meg az ember, és az nem evidens, hogy azzal a képessége egyébként emberek rendelkeznek, az, hogy ez a tapasztalatom meglett, ezt 1989 és 2000 között, tehát nagyjából 11 éven át való működtetés révén szereztem meg. elérülhetetlen érdemei vannak ezügyben Bétrót Lászlónak, aki bizalmat szavazott és meg is tartotta bizalmában ez alatt a 11 év alatt, amikor is az egyik legnépszerűbb műsorvezetője voltam a felmérések alapjának a és hatalmas telefon, és most még feldolgozás alatt lévő levélforgalmat is bonyolítottam, ma már a lebelek azok a postával együtt kihaló műfaj. Soha nem voltam tisztában egészen pontosan, vagy csak nagyon ritkán voltam tisztában azzal, hogy hány ember figyel, ennek elef, alapvetően az volt a jelentőség, egy olyan fajta tudat alakult ki az emberben, amit én mindig ahhoz hasonlítottam, hogyha az érthető, hogy ha az ember egy rockstarhoz hasonlítja magát, miközben nem vagyok rockstar, de az a lendület, meg az a mód, ami a rockstárokban benne van, az valamilyen módon bedém is oda tudott költözni. Tehát, hogyha egy rockstar leveti magát a színpadról, akkor azért az alapvetően fontos, hogy ne pofára essen, hanem ott legyen közönség, aki fenntartja őt, és aztán így a vállukon vagy a kezükön, ahogy ezt látják. Vagy tapasztalták koncerteken viszik őt. Eddigben soha nem kellett csalódnom. Fogalmam nincs, vagy fogalmam nem volt, hogy pontosan hány ember az, akik egyébként engem főntartanak. Ahányszor ezt véletlenül vagy szándékosan elkövettem, vagy bekövetkezett, soha nem estem pofára. Volt olyan, hogy kisebb érdeklődést mutattak, de akkor annak más oka volt. Amikor a számukkal megismerkedtem, azokkal az égegyet a világán nem tudta mit tenni, mert azokat egyrészt senki nem magyarázta meg, senki nem helyezte valamiféle sorba, és Soha nem voltak olyan rendszeresek, ami alapján az ember fel tudta volna térképezni azt, hogy hánya hallgatják, milyen korosztály, milyen foglalkozást üznek. Önök tapasztalhatták, hogy 2000 után rendszeresen csináltam ilyen felmérést, amikor meghallgattam száz embert, csináltam ilyen szorzást, olyan szorzást, nők, férfiak, életkor, hol élnek, Budapesten, vidéken, nem Budapesten, külföldön de ezek soha voltak mérvadóak. Egyetlen egy dolog szempontjából, tehát egyetlen egy okból volt, ez fontos. Ha én azt mondtam, hogy a kurtás nem jött el, és én szeretném megtudni, akkor én nem ismertem a kurtácsot. A kurtács egy valós személy, nem olyan, mint a Kalambónak a felesége. Találják meg, mert én nem találom meg, akkor bízhattam abban, hogy 5 percen belül vagy valaki megadta a koordinátáit, vagy maga a kurtás felhívott, és azt mondta, hogy valaki felhívta a telefonon, mit szeretnék tőle, és ez az élet legkülönbözőbb területén volt. Vagy hogyha valaki betelefonált adott esetben a vállalkozók érdekszövetségétől és elmondta, egy kazán a spárral, akkor utána a spár vezérigazgatója telefonált, és ez egy fantasztikus érzés volt. Egyrészt az ember azt érezte, hogy benne van valamiféle képzelt, vagy valós forgalomban, benne van abban a masszában, ahol azt feltételezte, snob vagy nem snob módon, hogy az élet zajlik, számon van tartva. De nem csak ilyen külsődleges dolgok voltak ebben benne, hanem benne volt az is, hogy egyébként, ha jobbítási szándék volt, akkor az, hogy kiegyensúlyozott tájkoztatás, legyen, az pillanatok alatt meg lehetett valósítani, mert önmaguktól jelentkeztek a felek egyik oldalról, másik oldalról, és nagyon izgalmas műsorok jöttek létre. Az, hogy én milyen módon kezeltem a telefonálókat, ezt most abszolút helyezzük ezek. Kívül. Ebben alapvető változás következett be az elmúlt időben, és ez a YouTube sajátossága, és ezt el is magyarázta az a fiatal ember, aki hajlandó volt a tudását megosztani velem és amiért én roppant hálás vagyok neki, nagy valószínűséggel lesz még alkalom, amikor őt abba a körbe tudom hívni, ahol egyébként megosztja másokkal is azt, amit velem megosztott. Elmondása alapján maga a YouTube alapvetően nem szereti az élőlebonyolítású műsort a természetrajzából, illetőleg a nézők, az önök természetrajzából fakadóan, és nem szereti az interaktivitást, illetve nem is arról van szó, hogy nem szereti... Nem, nem, nem jár együtt vele, meg lehet vele próbálkozni, de idegen tőle. Ezt tapasztalhatták az elmúlt időben, nyilvánvaló, hogy voltak jobb és rosszabb pillanatok, figyelembe kell venni, hogy a 168 óra esetén mégis egy nagyobb egység állt a kefejanci mögött, ami ismert volt, amely azért egy olyan adatbázissal rendelkezett, hogy amikor az ember oda becsatlakozott, akkor hiába volt új, mégis pillanatok alatt olyan számokat és olyan nézettséget és olyan hallgatottságot produkáltam, amiben például az interaktivitásokkal könnyebben volt fenntartható és ne felejtsük el azt se hogy az az időszak a szoros összefüggésben volt a Covid-dal, amikor az emberek otthon voltak és egészen másféle életet éltek mint egyébként a hétköznapokban amikor aztán itt szeptember közepén még 2022-ben elkezdődött az immáron teljesen saját magam által produkált Kejfejjancsi, akkor ilyen adatbázissal nem rendelkeztem, és mindannyian tapasztaltuk azt, hogy hogyan alakult a Kejfejjancsi sorsa, amely most már 4000 nem tudom hány feliratkozóval rendelkezik, ami ahhoz képest, hogy a nulláról indultunk, egy nagyon szép szám, de például nehezen egybevethető azzal a közel 16 ezer nézővel, amely talán ha ez egy helytálló adat élő adásban követett engem akkor, amikor a Spirit FM-ről átmentem a 168 órához, de minden esetre emlékeim szerint mindenféleképpen meghaladta a tízezret, 4069, Uh, amely alapot adott arra, hogy az interaktivitást az ember fenntartsa. Az interaktivitásnak rendtelentesen nagy jelentősége volt, ez egy, az egy lába volt a kejfejancsinak, és tételezzük fel, hogy egy állat volt a kejfejancsi, akkor a négy lábból egy láb, mert hogy most a két lábból, ami egyébként egy embernek van, kitette egy lábat a, az interaktivitás, ezekbe a szóképzavarokban itt most nem e, vesznék el. Számtalan egyéb vonzat van, ugye az időt nézem, mert 32-kor fel kell hívni Navras és Tibart, és én aztán fél kilenc után még egyszer nem kezdenék bele ebbe a litániába, lesz még olyan műsor, ahol erről önállóan lesz szó. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Egyrészt május-június hónapban teszek egy bátortalan kísérletet arra, hogy olyan a YouTube-ot, a szónak abban az értelmében, hogy hát, ha mégis alkalmas arra hogy ezzel a 4069 emberrel, aki feliratkozott, vagy többel élő ö, lebonyolítású műsorban ö, beszélgessünk úgy az életről, ahogy egyébként a kejfejöncsiban korábban is előfordult, hogy el az embernek nem is volt semmi a fejében, bejött, azt mondta, hogy itt van, mi van az önök fejében, és pillanatok alatt elröpültünk a világ olyan tájaira, és olyan témákról beszélgettünk, amit én egyébként otthon elképzelni se tudtam. E hogy a Kejfejancsi nyári szünetre mikor megy, egy biztos július elsőjén már nem lesz Kejfejancsi, valójában, tehát nagyjából kilenc hétről beszélünk, az már nem olyan nagyon sok. Um, ennek a tanulságát levonva szeptembertől Uh, amikor majd a Kejfejancsi folytatódik, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalixus ennek figyelembevételével uh, immáron ezeket a mondatokat nem fogom elmondani, hanem élőműsor csak akkor lesz, hogyha egyébként arra a Kejfejancsinak szüksége van, és immáron akkor ilyen hosszabb magyarázatban nem kezdenék belem. Ez tehát e, most egy felhívás keringőre, hogy amikor egyébként a Facebook oldalának, Efei Ancsinak, vagy itt a műsorban elmondom, hogy legközel mikor lesz élő bonyolítási műsor, hogy arra akkor gyűljenek össze, és próbálkozzunk meg vele. Kiderül, hogy ezt milyen sikerrel tudom megtenni. A szakember szerint, aki beszélt velem, nem arról van szó, hogy tehetségtelen vagyok, hanem arról, hogy valami olyannal próbálkozom, ami a közektől idegen, tehát nagy valószínűséggel nem fog jobban sikerülni, mint eddig, de ezt gondoltam megosztom önökkel, aztán lesz, ami lesz. A másik dolog, amit mindenféleképpen szerettem volna megosztani önökkel, hogy a kitelepülést, ahogy annak idején, Hát annak idején tavaly kiköltöztünk a Szent István Körútra, most se spórolnám meg, csak nem élőlebonyolítású műsorban történne ez, hanem felvételről. Nem a Szent István Körútra mennénk, hanem valahova a belvárosba, ahol egyébként már kinéztük Kurtás András főcsövezetővel a helyszínt, és többé-kevésbé látjuk azokat a körülményeket, amelyek. Körülmények mentén a hét, egy, két vagy három napján egy-másfél órás felvételek készülnének különböző vendégekkel, jelen pillanatban alapvetően Bakás Tiborral számolok, akivel gyakorlatilag nézzük az embereket, beszélgetünk, vagy hallgatunk, ha lesz egy zenész, akkor, akkor, akkor lesz zene is, mert hogy magnót oda nem viszünk ki. Um, ez egy ilyen sajátságos terasz című műsor lenne, és valójában azt szeretném, hogyha ehhez önök hozzájárulnának anyagilag, mert hogy ez a kitelepülés ez jár. Ráadásul szeretnék a Bakácsnak Gázsit is fizetni, mert azt gondolnám, hogy ezt nem kéne, hogy ingyen tegye. Aki tehát azt gondolja, hogy... Hát, hogy hány adással számolok, nagyjából, hát mondjuk 6 vagy 7, 7, 2 ilyen műsor, tehát mondjuk az, hogy 15 műsor, 15 műsor beszorozva mondjuk minimum 20 ezerrel, tehát az nagyjából egy 300 ezer forint lenne alsó hangon, hogy ezt szokták mondani, amire egyébként a Kejfej Jansi igényt tartana, vagy örülne, hogy ennyi pénzbe folyna. Nem feltétel a műsornak, hogy önök támogassak, de nyilván sokkal könnyebb lenne lebonyolítani. Az, ami egyébként az interneten működik, és ami a Kejféjancsinak a a hollapján szerepelhetne, ahol egyébként pénzt lehet gyűjteni, az szintén majd valószínűleg szeptembertől lesz bekapcsolva, tehát talán Patreonnak hívják, ezekben is nagyon tájékozatlan vagyok, és ennek önmagában gondolkodnom kell, hogy nekifussak-e annak, hogy olyan szavakat mondja. Ki jól mondtam, András? Uh, hogy aztán utólag valaki ne telefonáljon be, és mondja azt, hogy valami egészen más szót mondtam. Uh, ugye ilyen dolgok korábban nem nagyon voltak. Olyan előfordult, hogy a CSU helyet csut mondtam, és akkor kiabított szarka a rozidát azért, ilyen uh, négy évente, ha egyszer előfordult, és remélhetőleg nem is négy évente. Sok víz lefolyt a Dunán, és abból adódóan, hogy ez egy más közeg, mint ahol korábban voltam, abból adódóan, hogy nem mozgok benyere annyira otthonosan, miközben számomra, mint hal a vízben, vagy víz a halban, vagy ahogy akarják, léteztem ezeket a magyarázatokat se fűztem. Szándékosan nem magyarázkodásnak mondanám, mert nem magyarázkodás ez. Ez egy közérzeti jelentés, amitől az elmúlt időben eltekintettem, és amihez hasonlót egyébként a Youtube-on soha nem találhatnak, mert azok, akik egyébként ezt művelik, ilyenfajta gondokkal nem küzdenek. Azok, akik egyébként nagy menők, azok úgy csinálnak, hogy egyik a másikra beletanultak volna, ugyan létezik, hogy kisebb gondokat okol maguknak akkor, amikor szemrehányást tesznek a nézőiknek, hogy miért nem adtak pénzt, de aztán utólag valami más szakember, mint aki nekem rendelkezésre állt, elmagyarázza nekik azt, hogy ez mennyiben idegen attól a területtől, ahol vannak, és akkor visszakoznak. Én pontosan... Youtube uh, kompatibilis soha nem leszek, mint hogy az egész kompatibilitásommal baj volt. 061 2388 vagy két telefonra van mód, aki tehát azt gondolja, hogy ezt a sorozatot, amely valamikor május közepén kezdődne és uh, június végéig tart, támogatná, a kitelepülést beleértve, hogy Bagászti volt személyesen, vagy akár bárki mást, ha úgy gondolja, befizetne, hogy legyen beszélgető partner is erre alkalmas, akkor pont, tehát kis d, kis r, Fiala a nevem, gmail.com, névtelefonszám és az összeg, amit fölajánl. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kulturális ajánló, jó Ha van? Van. Aki csak teheti, az nézze meg a Nemzet Aranyai című filmet, amit az Ákonyi Tamás csinált, majdnem két és fél órás, tehát előtte mindenképp menjen el kísérni, ne járjon úgy, mint én, akinek közbe kellett találni a szemre és kivonulni a moziból. Nagyon jó film, nagyon jó a dramaturgiája, nagyon érdekesek a háttérbeszélgetések, mindenkinek jó szívvel ajánlom. Ez volt múlt héten szombaton a Korvi moziban? Vasárnap volt akkor, mint most. Vasárnap, mert látott a lányom. Igen, igen. Mármit a környéken. Oké, okay, rendben van. 061 8812 Mindazok tehát, akik egyébként valamit megértettek ebből a hosszú bonyolult szövegemből, amit előadtam, és úgy gondolják, hogy ezt a műsorrészt támogatják. gmail.com névtelefonszám, valamint az, hogy mennyivel járulnának hozzá, és aztán majd egyszer lesz kapcsolva ez a Patreon is. Illőlebonyolítási műsorra egyébként legközelebb. Mit szeretnél? Mit szeretnél? De ezt miért a telefon? Inkább a műsort kéne Oké. Okay. Um, Szóval um, hétfőn Bakás Tibor, Csider István, Zoltán Pionistván és én leszek. Egy nagyon jó beszélgetés volt a farkasról és másokról, kedden pedig Csintalan Sándor Horn Gábor és én leszek. Szerdán lesz a következő élő műsor. Jó reggel Jó reggelt, Mark. Most már igen, Most... igen. Uh -huh. Azt szeretném kérdezni, hogyha nem lesz élő lebonyolítási műsor akkor az olyan, olyan beszélgetések, mint ami most következik, azok megszűnnek. Nem, azok nem szűnnek meg, de e, nem teszek kísérletet adott esetben szerdánként arra, tehát lehet, hogy egy műsor kimarad. Tehát uh, uh, az esetben, hogyha én nem, uh, nincs, tehát nincs olyan, ami egyébként ezt kívánná, abban az esetben kimarad. Uh, még az is lehetséges egyébként, hogy a felvételek is délutára kerülnek, vagy hogy délután lesz élő, uh, hát ha akkor többen vannak, de még egyszer mondom, uh, a te saját szakmádban is vannak olyan dolgok, ahol egész egyszer rá kell jönnünk, két dologra jöhetsz rá. Az egyik az, az, hogy valami eleve nem működik, a másik pedig az, hogy idővel valami változik. Magyarul, hogyha küzdesz ezzel, akkor valójában az elemek ellen küzdesz, és olyasmivel próbálkozol, amivel többé-kevésbé kudarcra vagy e, ítélve, és az ember saját magának ilyen rossz pillanatokat nem szívesen szerez. Jó az analógia, de pont a COVID például minket arra többentett rá a szakmában, hogy nincs más út, csak a hagyományos út, és ez egy nagyon pozitív felismerés volt. Nem működtek az online koncertek, nem működtek a konzerv dolgok, hanem csinálni kell, meg kell bízni a közönségbe. Én ezt értem, de itt pont fordítva működik. A YouTube nem ismeri ezt a elmondás alapján, amivel tehát én kísérletezem, az tényleg kísérleti adás. Tehát ilyennel más nem kísérletezik. Egész egyszerűen idegen a környezetétől, és azt lehet tapasztalni, hogy mondjuk most van 600-800 néző, és aztán, és ez ugyanez volt a Ceroskinál is, listát, ami végül is felmegy 15 ezerre, ami már egy szemmel jól látható szám, az is akkor, amikor egyébként először kerül adásba, ha élő lenne, nem látnák többen ezernél. Egyébként, hogy ez hogyan volt annak idején, amikor rádióban voltam, fogalmam is, tehát nem tudom, hogy hány ember tudott akkor produkálni. Eh, eh, olyan hallgatottságot, ami az interaktivitás lehetővé tette, de nem is az interaktivitásban volt a lényeg, hanem arról, hogy az egy olyan erőt biztosított, amely erő nagyjából, mint sámsonnak a haja. Tehát ez nagyon sok területre kiterjedt. Például arra, hogy a műsornak az ismertsége, a műsornak a jellegzetessége egészen másféleképpen működik, és ennek következtében az, hogyha én olyan területekre akarok kitérni, például, mint a ilyen a teterületet, de nem bevett sztárokkal, hanem e, annak új e, elemeivel, mert kíváncsi vagyok, vagy új előadóival. Egész egyszerűen nem jutok el hozzájuk, és ez bennem olyan gátlásokat okoz, ami egyébként magát a műsorkészítés is befolyásolja. Nem benném ennegről a Tibortól az időt, de erről azért kéne beszélni, mert nekem most meg egy számtankédés sem lenne. Rendben én... van, lesz rá alkalom. Lesz rá alkalom. Köszönöm Szépen. szépen koka gmail.com, és legalább négy műsort fog szentelni annak egymást követő napokon, hogy ezt megbeszéljük. Annak érdekében, hogy ne kelljen közben egy egész hétnek eltenni, és ne érezzék azt, hogy ha, gondol, ha mondani valójuk van, akkor azzal nem tudom mennyi ideig várniuk kell. és az egészet nem katasztrófaként élem meg. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Szerintem egy olyan műfajt üzünk, mi ketten ezzel a heti beszélgetéssel, amivel előbb-utóbb bekerülünk a rekordok könyvébe. Az benne kellene lennünk szerintem, mert 16 éve, 16 évet csináljuk, ugye? Igen, de Magyarországon pedig végképpen, tehát egy, egy, egy kihalt műfaj, tehát olyanok vagyunk, mint két mamut, tudja, annak idején valamelyik jégkorszakban volt olyan, hogy megjelentek a mamutok, és akkor valamelyik állat ránézett, és azt mondta, hogy jé, én azt hittem, hogy te már rég kihaltál. Van ebben valami szomorú, és van benne valami vidám. És tudja, az a nagyon furcsa, hogy miközben én személy szerint élvezem, és úgy tűnik, mintha önnek se lenne ellenére, miközben pont azt valósítjuk meg, amit mások hiányolnak, mert hogy azt mondják, hogy nincsenek beszélgetések politikusokkal, mégis amikor a mi kettünk beszélgetéséről beszélnek, vagy visszajut hozzám annak a kritikája, a sokkal inkább sem, mint hogy azt mondanák, hogy legalább ennyi megbaradt nekünk. Furcsák az emberek. Hát igen. Igen. Érkezett egy e-mail, én ezt fölolvasom, ha ön érti, akkor válaszolja meg, van neki melléklete is, de az nagyon hosszú. Tisztelt Fiala úr! Nagyon kíváncsi lennék Navracsis úr véleményére a Fenti Törvénytervezettel kapcsolatban, különös tekintettel a lenti idézetre, illetőleg a csatolt összeállításra. Ez a csatolt összeállítása hosszú. Sajnos azt tapasztalom, hogy a forró témák valahogy sosem jelennek meg Navracsis úr horizontján, úgy tolja el magától azokat, mint Orbán Ráhel, <coughs> igen. igen, de ha mégis a dered, deredet XY, aki férfi. Magyarország kormánya, tehát ez maga már itt a... Az a lényeg. Magyarország kormány az emberi erőforrás fejlesztési Operatív Program Plus, FO Plus keretén belül a következő vállást tette, a kormány és a parlament nem fog egyoldalon bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglevő szakmai autonómiát korlátozó, vagy a szakma vonzereit csökkentő szabályokat. Ilyen intézkedésre kizárólag a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel folytatott, érdemi, társadalmi párbeszéd alapján különösen a szerzett jogok tekintetében konszenzusra, kerekedve sor. Ennyi a szöveg. Van-e ehhez önnek, amikor felütöm magamnál a szemelvényt, hát hogyha abban van még olyasmi, amit érdemes idézni hozzá, vagy elvenni valója? Hát csak annyi, hogy az én ismereteim szerint zajlanak a tárgyalások, az egyeztetések. Tehát hát nem értem a kérdést. Folyik a szakszervezetekkel, vagy főféle szervezetekkel, folyik az egyeztetés, amennyire a a, mi, miután uh, innentől kezdve már csak a saját iniciatíváimra hagyatkozhatom, az a kérdés, hogy ez egyébként uh, jelen pillanatban is ugyanígy van el és hogyha nem, akkor be kell -e várni azt, hogy akkor ezek szerint ez a uh, szövegtörvény erőre emelkedjen. Én úgy tudom, hogy folynak az egyeztetések. Számomra a kérdés igazából az, hogy van-e olyan helyzet, hogy mind a két félnek állapodni, mert nekem azt érzésem, hogy ma a pedagógusokat képviselő szakszervezetek egy jelentős része, de lehet, hogy mindegyik nem akar megállapodást. Tehát ők nem, nem úgy tárgyalnak, hogy egy, értik a kormány szempontjait, és ahhoz képest szeretnének valamilyen azt is figyelembe védő megállapodást kötni, hanem ők azt mondják, hogy hagyják békén a pedagógusokat, semmi változás ne legyen az ő pozíciójukban, státuszukban, terhelésükben és a többi, csak legyen magasabb a fizetésük, ennyi legyen az összes újdonság, és túl nem hajlandok semmiről sem tárgyalni. Én nagyjából ezt vonom le, anélkül, hogy részt a tárgyalásokon, tehát az és csak a a kiszűrődő zajok alapján látom. Tehát én nem, én nem látok most egy olyan helyzetet, amikor mind a két fél azért ülne le a tárgyaló asztalhoz, mert meg akarnak valamilyen komprom itt van előttem a, az országgyűlés irományok rovata, ugye ezek azok a törvényjavaslatok, amelyek a parlament előtt vannak, és amelyeket, amelyek elfogadásra, illetve arra várnak, hogy megszavazzák őket. Köztük például az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonyilatok, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról, amit nagyjából másfél hónapra terjesztettek be, ez nem az ön nevéhez, hanem az igazságügyi miniszter nevéhez fűződik. Ez része a mérföldköveknek? Ez egy mérföldkő a sok közül, vagy ez egy almérföldkő? Vagy ez mi? Igen, igen ez egy igen, ez egyik ilyen mérföldkő. Ez gyakorlatilag azt tartalmazza, remélem, hogy ez az, ami, bár itt is annyi módosítás volt, de én ismeretem szerint ez a digitalizálása, a digitális benyújtást, illetve a kereshetőséget ö, teszi lehetővé a képviselői vagyok a De az érdekében tett egyik lépés. Az, hogy ez másfél hónapja várja, az, hogy elfogadják, annak nincs jelentősége, ez azt jelenti, hogy a határidő az... Ezt lehetővé teszi. Egyáltalán a határidőkkel való, tehát hogy mondjam, ugye a mozi előadás az négykor elkezdődik, ha négyre van meghirdetve. Én, aki ugye érdeklődésből is és szakmai ártalomból is követem az ön megnyilatkozásait, ami az Európai Bizottság határideit illeti, hát azok nem pont olyanok, mint a korvé mozi Feltéve, hogyha 4 óra előtt 5 perccel azt mondja a mozi személyzete a nézőknek, hogy elnézést kérünk, de kitakarítjuk még a vetítő termet, és ezért nem 4 óra koran, 4 óra 10 perccel kezdődik, ha önök is hozzájárulnak. És a nézők azt mondják, hogy jó, akkor kezdődjön 4 óra 10 perccel, csak legyen tiszta a terem. Tehát most ez történik, hát vannak határidők, de egyébként mi, csak emlékeztetném, hogy ősszel minden határidő Persze pontosan betartottak. Most egy darab határidő van, de jelenző módon a magyar nyilvánosság ezen török egy hónapja. Ez a március 31. határidő, amit egyébként a bizottság kezdeményezett, hogy ők a maguk részéről ezt nem tartják sorsdöntőnek ezt a március 31. határidőt, ha a hosszabb tárgyalásoknak az az eredménye, hogy számukra egy teljes egészében elfogadható megállapodás vagy kompromisszum születik és ami miatt ez a törvény is várakozik arra, hogy a tárgyalása megkezdődjön, az egész egyszerűen annyi, hogy a bizottság azt kérte, hogy mielőtt az igazságszolgáztás függetlenségével kapcsolatos összes jogszabály bemegy az osztálykülés elé, azelőtt ők egy előzetes értékelését szeretnék elvégezni, és visszajeleznek majd, hogy ez így jó, -e vagy nem jó, és egyelőre még fogalmazunk úgy, hogy végzik az értékelés, tehát Jelen pillanatban még nem, nem kaptunk választ üssze eből. három hete, hogy egyébként ezek a jogszabályok akkor megfelelnek az elvárásait. Ezért vár a tárgyalás. Ugye... Um... Navras és Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem engem Fiala Jánosnak hívnak nézőpont kérdése, nincs jelentősége legalábbis a mi kétünk esetében semmiféleképpen. Ha ez egy másfajta csatorna lenne, akkor ilyesmit biztos nem mondanának, de egy hát ennyi idő után ezt most már el lehet mondani. Azt szeretném önnek mondani, hogy én egy ideje egy kafkai térben tudom ezt az egészet csak értelmezni, és nem igaz, hogy kafkai térben értelmezni, hanem egy kafkai térbe értem. Mert amikor ön azt mondja, ugye mi beszélgetünk, tehát lehetséges, hogy egészen más dolgokat tartok fontosnak, mint mások. Ugye ön, amikor azt mondja, hogy a magyar nyilvánosság ezen pörög, akkor ugye ez egy olyan ez jellemző navracsicsi megszólalás, ami egyébként rá nem jellemző, mutatja egyfajta ingerültségét. Nem, és... nem, de, ebben nincs se semmi ingerültség. Ön általában nem is tudom, iszer... érdekesnek. Tudom, nincs vége. Tehát, uh, a dolognak az a, a, a kafkát szeretném elmondani. Tehát azt, hogy valójában itt ugye arról is lehetne beszélgetni, hogy ez egy olyan határidő, ami és egyáltalán, de nem. Amikor ön azt mondja, hogy a teljes magyar nyilvánosság, vagy a nyilvánosságnak egy része ezen pörög, akkor valójában is itt van a kafkai tér, már valójában egyáltalán nem tudja senki sem azt, hogy ez a határidő mivel kapcsolatos. Hanem azt mondja, hogy ha ezen a kormány nem tud átvergődni, akkor meg fog bukni, vagy ha nem fog megbukni, akkor valamitől elesik, attól majd nagyobb lesz az emberek elégedetlensége, és majd akkor az okoz valamit, de nagyjából abba a térbe kerülünk, mint a győri polgármester, amikor azt kérdezi tőle, ugye ez egy visszatérő történet, azt kérdezi a győri polgár, hogy, és tessék mondani polgármester úr, ön meg fogja szavazni azt az izét, mert egyébként ugye az, hogy miről van szó, azt ő se tudja pont megmondani, ha egyáltalán tudja. És egyre több olyan dolog van, amivel kapcsolatban így gondolkodnak az emberek, hogy közben azt, amivel kapcsolatban valamit kívánnak, van valami wishful thinking vagy valami épp ellenkező annak a tartalmával már egyáltalán nincsenek tisztában, és lesz egy ilyen teljesen furcsa erőtér, ami tényleg csak azért tudok a kafkaihoz hasonlítani, mert, mert mert, mert egyébként nagyon bonyolult lenne fialai módon leírni. Ha érti, magyar amit név... mondok? A magyar nyilvánosság egy része kudarcra éhes. Tehát azt szeretné látni, hogy a magyar kormány kudarcok van. Amikor egy júniusban, tavaly júniusban az összeggyűlésű meghallgatáson azt mondtam, hogy év végéig el akarom érni az Európai Bizottsággal a megállapodások, aláírását, akkor volt, aki autázott, volt, aki szívtán hülyének nézett, és azt mondták, ez biztos, hogy nem tudok sikerülni. És aztán azt látták, tavaly ősszel minden egyes határidőt, ami valóban lényeges volt, mert azok, azok azért voltak lényeges időt, mert ha azokat nem teljesítjük, akkor végérvényesen elvesznek azok az uniós azokat mind abszolút teljesítettük. Ez biztos, hogy volt olyan ember, akinek csalódást a kezel. És ők most annak a reménynek, a, azt a reményt látják is, hogy felcsillanni, hogy na nem fogja tűzni teljesen. Igen, csak azt, csak ugye lassan nem csak azt lehetne kiírni önhöz, hogy Veszprémi polgár, hanem az a miniszter, aki majd pénzt hoz Magyarországnak. Hogy milyen ügyben és hogyan, arról halvány fogalma nincs az embereknek, ahogy múlik az idő, ahogy egyre újabb és újabb részletekkel bővül az a történet, amely a kezdet kezdetén sem volt világos, gyakorlatilag azok számára, akik átlagemberek is nem mutatnak nagyobb érdeklődést a hírek iránt, mint egy normális ember teljesen e, értelmezhetetlenné válik osztódással szaporodnak egy és ugyanazon témakörben a problémák és a megoldandó dolgok, és nagyjából már egy zsák bolha, hogy a Navras is majd összeszedi ezt a százból bolhát, de ebből majd ezer lesz, én ezt már követni nem tudom, nagyjából ez az, ami egyébként az önnel való beszélgetést, vagy az önnel folytatott beszélgetéseket illeti, amelyeknek azért sincsen se vége, mert az ezer bolhát nem lehet egy műsorban megszállni. És az első lehet, nem is bolha, hanem pók, mondjuk, mert önmagában az uniós finanszírozások rendszere, hogy megy, az... Ez teljesen a nyilvánvalónak Jó, csak eljutunk tényleg oda, hogy, hogy az ember. Tehát miközben én szeretném megtudni azt, hogy ön hogy működik, egyre inkább az embernek az az érzése, mint amit szoktak mondani, hogy az ember ne akarja megtudni, hogy a Párizsit hogy csinálják, de nem csak azért, tehát hogy, hogy lehetett. Tehát, hogy rosszabbul járok, hogyha ön, én így a műhelyi felül érdeklődöm, mert, mert valójában az orvos is egy bizonyos ideig magyaráz a betegnek, és aztán utána meg azt mondja, hogy elnézést innentől kezdve az én területen van, ebbe már nem tudom beavatni, azért vagyok orvos. Igen, de hát hogyha ezt mondom, hát akkor mindenki rögtön túl büszságot sejt, mit titkolózom, mi ez, amit elrejtek. Ez próbálok a képességemhez képest. Jó, ugye azt ne felejtsük el, hogy ön azért egy erőtérben van, tehát van egy kormányzati tevékenység. Van egy, erő, erőtérben? Nem erő, egy térben. Tehát egy, egy, egy olyan térben van, ahol ön egy alak a, a, a színpadon levők közül, és a színpadon levők egyébként elterelhetik a figyelmet erről, vagy kelthetnek olyan hangulatot, amely egyébként az ön tevékenységét is mások számára befolyásolja. Ez így van. Ez így van. Abszolv, igen. Uh, Két hete adták be a közbeszerzésekről szóló törvénymódosításával kapcsolatos törvényjavaslatot, ez viszont már az ön nevéhez fűződik. Igen. Ennek az elfogadása az melyik mérföldkőhöz tartozik? Melyik? Mérföldkő. Igen. Ö, hát tulajdonképpen ez még mindig a transzparencia korrupcióval kapcsolatos a gályok, csak itt maga az előkészítés igényelt egy kicsit hosszabb és ezért tolózott Tehát ez meg az őszi tematika így, és ezért tolózott át tavaszra Tehát, kardinális váltazást sem de például ez foglalkozik-e azzal, hogy vannak olyan kiemelt beruházások, amelyekkel kapcsolatban szó érte a ház elejét itthon, halványgőzöm nincs, hogy az Unió gondol -e erről bármit sem, vagy bármit is, ami egyébként a gazdasági versenyhivatal, amelyel foglalkozik ez a törvényjavaslat is, kiveszi a kezéből a vizsgálódás lehetőségét, mert egyébként ez a jogszabály, ez arra való, hogy ezeket a kiemelt kormányzati beruházásokat ne lehessen különböző Jogi, produc... jogi procedurákkal lelassítani. Hát a, ami, ami ez, ehhez kötődő bizottsági kifogás volt, az tulajdonképpen két csomó pont töré, csoportosult. Az egyik az úgynevezett egy ajánlatos közbeszerzése arányának a csökkentése, amely nem az Európai Uniós pénzből megvalósuló beruházásoknál volt az európai átlagnál lényegesen magasabb, hanem a költségetési pénzekből Megvalósuló beruházásoknál de vállaltuk erre vonatkozóan, és az Európai Uniós átlagra való leszállítását, tehát 15%, tehát az összes közbeszerzésnek e, kb. 15%-a lehet egy ajánlatos, tehát amikor egy ajánlattevő van a közbeszerzési e, eljárásban, és e, ezért e, csak egyértelmű a győztes. A másik pedig az ez a biztonsági. Okokra hivatkozva külön eljárás biztosítása a, a közbeszerzéseknél, ez egyes nagyobb kormányzati beruházásoknál fordul elő, itt is vállaltuk természetesen, hogy csökkentjük ezeknek az arányát. de itt arról van szó, hogyha valamilyen olyan, olyan beruházás van, amelynek valamilyen szempontból nemzetbiztonsági részlete, vagy dimenziója is van, akkor lehet szűkíteni. A közveszerzési eljárásban a résztvevő körül, tulajdonképpen tárgyalásossá lehet tenni a közveszerzésre, és meg lehet hívni cégeket, és majdnem eleve eltötteni, hogy ki fogja majd véghez vinni. Ez ennek egy szűkabb körre vonását kezdeményeztet az uh. A közveszerzési lehet, hogy ilyesmit kérdezni, dőresség, de valójában az, amiről mi most beszélgettünk, az a hazai hétköznapokat jelentősen befolyásolná, vagy egyszerűen csak szalonképessé tenni Magyarországot az Unió számára a tekintetben, hogy imáron a kifogásaikat ne kelljen egyfolytában emlegetni. nem is, is. Tehát ez egy érdekes, úgy is mondhatom, egy érdekes interkulturális párbeszéd egy ilyen tárgyalás. Például az egybeszerzése, az bocsánat, egy ajánlattevős közbeszerzési eljárásotán valóban sok esetben előfordulhat olyan gyakorlat, amely gyanaklásra ad okot. nevezetesen az Európai Bizottság arra gyanakodott, hogy eleve le van ugye rendezve a közbeszerzési eljárás, és ezért csak a későbbi győztes egyedül ad beérvénys ajánlatot. De, amit el kell magyarázni, vagy meg kell értetni a bizottsággal, hogy ha nem csak a nagy beruházásokat nézzük, nagy országos és mindenki szem előtt lévő beruházásokat, hanem egy, egy vidéki kisváros nem olyan jelentős összegi beruházását, akkor is sokszor előfordul az, hogy csak egy ajánlattevő jelentkezik, de nem amiatt, mert itt a korrupció veszélye állna fenn, hanem, hanem egyrészt azért, mert nem nagyon van a térségben más olyan potenciális gazdasági szereplő, aki a beruházást végbe tud vinni, vagy pedig a többi gazdasági szereplő nem érdekelte, nem akarják megcsinálni ő ez nem érdekes, és ezért nem is adnak be ajánlatot. Vagyis ebben az esetben nem korrupcióról van szó, hanem, hát fogalmazom, hogy tőkehiányos vállalkozói széráról, és, és ezt nem biztos, hogy tudjuk kezelni azzal, hogy azt mondjuk, hogy ahol egy olyan tevös közvetkezési eljárás alatt, akkor a közvetkezési elhőz érvénytelen kell nyilvánítani. Mert akkor nem épült meg, vagy nem újul meg az az óvoda, nem készül el ez a játszótérbe, nem érdekel senkit, van azért a pénzért, senki nem akarja elvinni ezt az üzletet. Van ilyen is, elég sok sajnos. Tehát ez egy érdekes és bonyolult tárgyalássorozat, amikor van egy globális, vagy egy általános megállapítás egy ország gazdaságáról, és közben helyben pedig sok apró részlet, ami ha nem is ellentmondanak az általános megállapításnak, de, de nem teszi egyszerűbbé a, a helyzetet, illetve a megoldás megtalálás. Nem fura az, hogy ön közben egy olyan dologgal foglalkozik, amelynek a valós részére, vagy részével nincs is egyébként szakmai kapcsolata, hiszen ön egyébként e tekintetben tulajdonképpen majdnem, hogy igazságügyminiszter, tehát egy jogszabály születik, de egyébként az, hogy ez a gazdaságban hogyan zajlik, annak ő nem szakembere. Ez így van, ugyanakkor ilyenkor nagyon jó születen egyéni területi képviselő, mert egy kicsiben látja a magyar nemzetgazdaságot, látom kicsiben tapolta, a sümeg térségében, hogyan, hogyan reagálnak a vállalkozások a jogszabályváltatásra, milyen folyamatok jelennek meg egy kisváros életében, amikor mi tárgyalunk és megállapodunk valamiben, mert milyen következményei vannak, és ez nagyon hasznos mindennek tapasztalat. De például azt nekem értenem kéne, aki nem vagyok gazdasági szakember, hogy a fenti problémát a jogszabályi módosítás szövege oly módon kezeli, De. ugye ez a közbeszerzési döntőbizottság munkája, hogy a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárások esetén a szubjektív határidőket megszünteti, és ehhez csak objektív határidőket határoz meg. Milyen a szubjektív határidő? Amikor méltányosságot is figyelembe lehet venni, mérlegenési jogkör van, van egy határidő, de az esetben lehet mentesítést kérni nyomós indokok alapján. Nem tudtam tanulni a mai órára, mert nem volt áram. És akkor ez egy határidő, azt mondja a tanár, hogy rendben, fiam, akkor a következő órára készülsz, hát akkor már lesz áram. Az objektív határidő az az, hogy nem tudtam készülni, mert nem volt áram, engem nem érdekelnek érdeke, az utolgásai fiam, mára kellett volna megtanulni, elég az Ez a különbség. Ugye az nyilvánvaló, hogy amennyiben az ön siker koronázza, és megjön a pénz, akkor egy olyan roha munkának kellene kezdődnie, amely egyébként, hogyha nem változtatnak a már említett határidők egyikén, akkor a lehetetlenséggel határos, mert talán Ézze. 2026 végéig kell ezeket a pénzeket felhasználni, és a fizika Igen. törvényszerűségei sokszor ezt teljesen lehetetlenné teszik. Azt kérdezem öntől, hogy az például Kafka, vagy nem Kafka, hogy miközben ön ezeket a pénzeket megszerzi, utána ezzel párhuzamosan mindjárt azért küzdhet, hogy ezeket a határidőket is változtatni, meg, mert egyébként lehetséges, hogy ön eléri a célját, csak éppen az a pénz, ami rendelkezésre áll, az felhasználhatatlanná válik, amiatt, hogy azok a határidők, amelyek ennek a pénznek a felhasználásához vannak fűzve, de nem az ön tárgyalásaival vannak összefüggésben, hanem ezt eredetileg még egy korábbi időpontban így állapították meg, azok betarthatatlanok. Ehhez ugye az ön elmondás alapján olyan országok kellenek még Magyarországon kívül, amelyek hasonló hasonl ...okkal küzdködnek ugyanolyan okokból, mint Magyarország, vagy leginkább másokokból, és akkor együtt már képeznek olyan erőt, hogy egyébként a bizottság ezeken a határidőkön változtasson. De én például, mint Fialajános, biztos roppant hülyén érezném magam, hogy egyébként valamit megszerzek, és könnyen lehetséges, hogy miközben egy fél ország azért drukkol, hogy én ezt megszerezzem, a másik meg az ellenkezőjét, hiába szerzem meg, az felhasználhatatlan abból adódóan, hogy a rendelkezésre álló idő kevés ahhoz, hogy Ebből megszülethessen az, amire én egyébként ezt kaptam. Ezek önt minimálisan se befolyásolják? De hát természetesen. Egyrészt, bár csak azért is, mert a, ugye itt a helyreállítási alap pénzeiről van szó, ez van egy es 2,5 két milliárd forintnyi összeg, támogatásként megkapunk, és valóban 26 vég, nyár végéig ezeket meg kell valósítani, ezeket a beruházásokat. De emellett van egy, egy hiten rész is, aminek a tárgyalását még csak most kezdjük meg, és erre is ez a határidő vonatkozik. Ugyanakkor, ahogyan ön is mondta, itt nem csak mi vagyunk, sőt, mindegy, tulajdonképpen mindegyik tagállam ugyanezzel a problémával küzd, mert még ahol megvan a, a teljes megállapodás, és le is hívhatják a pénzt, ott is nagyon nehézkesen megy. A pénzek lehívása, az egész helyreállítási alap egy, egy meglehetősen, nehézkesen működő alap ebből adódóan. Én úgy gondolom, hogy itt a 2024-es európai parlamenti választások után megalakuló új Európai Bizottság egyik első dolga, amivel, amivel szembesülni fog, az pontosan az lesz, hogy a tagállamok követelni fogják, hogy hosszabbítsák meg ezt a határidőt. És szerintem én most azt mondanám, hogy meg is fogják hozzabíteni. Tehát én ebben bízom ez nem lesz már talán olyan nehéz szerezni, és maguknak a pénzeket a megszerzése és biztosítása. Tulajdonképpen milyen akadályok vannak még, amiket önnek le kell küzdenie ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy elvégezte a Vagy halvány gőzen is róla? Ha, ha nagyon a szószoros értelmében vettük ezt a feladatomat, akkor én ezt már elvégeztem december végével, azért megvannak a megállapodások az Európai Uniós források folyósításáról. Ha a tágabb értelemben veszük, akkor pedig tulajdonképpen az egyetlen akadály, ami előttünk áll, még az, hogy a bizottság jelen pillanatban nem akarja, hogy ezek a megállapodások érvényesüljenek is, ez az Európai Unis forrásban meghatjuk, hiszen most arra várunk, hogy visszajelezzenek, hogy ez a törvényjavaslat bemehet és elfogadható az országgyűlésákkal, illetve arra várunk, hogy Erasmus és Horizont Európai Ügyben azt mondják, hogy jó, akkor kanyarodjunk rá a megoldásra, és ne definíciós kérdésekről beszélgessünk, hanem akkor valóban tegyük lehetővé a finanszírozási megállapodások aláírását. Tehát a labda ugye hogy ilyen nagyon szép hasonlata fogalmazott, a bizottság részéről, kattog. Mi most várunk de két esetben, én abban bízom, hogy ez egy-két héten belül a bizottság részéről is jönnek a visszajelzések, és megint el tudunk indulni, és én májusban meg tudjuk oldani minden állapotokat. Jö, de például annak van jelentősége, hogy ön azt szeretné, hogy a témakörökben külön-külön állapodjanak meg, az ön elmondása szerint a bizottság meg egy kalabban kezeli az egészet? Van. Annyiban van, hogyha külön-külön állapotoknak meg témakörönként sokkal gyorsabban tud. Oké, okay, de ez min múlik? A bizottság, Hogy azt mondja, hogy jó rendben. De ezt a bizottság dönti el, vagy hogy döntik el, hiszen közben a bizottságban vannak tagok, akikkel ön külön-külön megállapodhatnak, de a bizottság együtt tudja eldönteni azt, vagy nem tudom, ki dönti el, hogy ezt egyébként most részletenként fogadják el, vagy egybe? Ez ügyben ki dönt? Hát a, a, a bizottság, én a bizottsággal tárgyalok, és én azt mondom, most haladjunk már előre, zárjuk le De ő a... mindig egy-egy bizottsági taggal beszél, amikor a bizottság összeül, azoknak ott együtt kéne ezt a döntést meghozniuk. Ezt meghozni. Nem, hát meg, de hát ez jó, mindig, az ember mindig egy-egy taggal beszél, de mindig az egy kormánydöntés döntés képvisel. Hát azért néz szofisztikáltam már a döntéssügeteli rendszer. Időről időre meghatározzák a mandátumot, amit valaki képvisel. Jó, csak az a kérdés, hogy az a különbség, amiről mi beszélünk, akkor hogy működik, hogy ön egyenként mindenkivel meg tud egyezni abban? Hát, hát ezt nagyon szeretném elmagyarázni, csak a farmacot meg. Igen. Nem igen? Tehát én beszélek egy biztossal, mondom neki, hogy szeretném, ha ezt már lezárnánk, mert ez megérett a lezárásra. Erre ő azt mondja, hogy igen, de a bizottság döntése az, hogy egyetlen témát sem lehet lezárni, mindaddig, amíg az összes témát nem tudjuk lezárni. Ebből viszont azt következik, hogy a legbonyolultabb, legellenlentésesabb és legjobb. A legegyszerűbb és leggyorsabban elintézhető téma elintézésének a tempóját is. Ősszel, pontosan nyáron és ősszel tavaly pont az ellenkező stratégiát folytattuk, és az nagyon eredményes volt. Az hát egyszerűtől mentünk a bonyolultabb felé, és szépen lassan, lépésről lépésre. lépésre Oké, okay, de mi az akadályának, hogy ez most ugyanígy történjen? A bizottság. A bizottság döntése. Ő máshogy most. Ő most úgy gondolja, hogy csak akkor állapodik meg Magyarországgal a minden kérdésről megállapodás. Jó, csak azt kérdezem, hogy ezt a bizottság mondja, a Kafka után szabadon, vagy az egyes tagok is ezt mondják önnek. Ugye más a bizottság együtt, meg annak a, az elnöke, és más a bizottság egyes tagjai, akik egyébként önt biztosíthatják arról, ne. hogy ez működik, nem? Nem, ne. Ezek a testületek, ezek mind a kollegialitás alapján működnek. Én, mint kormánytag, nem mondhatok más. Oké, okay, rendben van. Mint ami a kormányálláspontja. Ugyanígy a biztos mondhat Vélemény, mint a Mitől változtatnák meg a véleményüket? Meggondolják az érveimet, meggondolják. <gül> ez, ez csak Magyarországgal kapcsolatos, vagy más, más országokkal kapcsolatban is így járnak el? Más országokkal kapcsolatban is így járnak el. Magyarországon ilyenkor mindig a fölényes mosoly a válasz, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy meg lehet őket győzni, mert a magyar politikában nem az a tapasztalat, hogy a tárgyalófelek meggyőzik egymást. De ez Európában van ilyen. Igen. Tehát most is gondolkoznak rajta. Én nem tartom kizártnak, hogy végül azt az ügyet is fogják megködni, hogy jó rendben, akkor, akkor leválasztjuk az erasmus és a Horizon Európát, mert ott könnyebb megállapodni. Nem emlékeztet, nem emlékeztet kicsi se a sisyphus De, de ez engem nem szokott, hát a bonyolult kérdéseket általában csak ilyen módszerekkel lehet szerintem megoldani. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, kellemesítő. Viszont Navarcsics és Tibor Veszfény polgárt hallottak. Nekem most hirtelen megmaradt még mindig ez az iszonyatos Kafka. A Kafka, meg hát ugye egy interjú szituációban, az sokkal inkább olvasnivaló vagy színdarab. Valami leesett az eleve vagy mi koppant akkorát? De jól vagy, meg a telefon is jól van? Mindenki? Jó. Ja. Szép, Viszont kívánom! Régen beszéltünk Horvát, Csaba, Zugló. A milyen közgyűlésre számítasz a jövő héten a fővárost illetően? Nagyjából békés. Dacára a mostani harci hangoknak? Szerintem igen. Nyilvánvalóan lesz azért különbség, ha más nem a főpolgármester úr bejelentése kapcsán. Hogy a továbbiakban is a, a budapestiek szolgálatát fogjuk választani magyarul, bármilyen áron fenntartjuk a közösség közlekedés működését, és a 4-es hatos akkor is fog járni, amikor esetleg éppen nem fizettünk a héten a villanyszámláért. Az a változás csak villanyszámla, amely május 1 től bizonyos szolgáltatókra, illetőleg szervezetekre, önkormányzatokra is vonatkozik. Az vajon vonatkozik ez zuglóra is, az már kiderült kis elmondás alapján, hogy a fővárosra nem, mert a főváros az napjáron vásárol, illetve könnyen lehetséges, hogy zuglóra sem, mert olyan hosszútávú megállapodás van, amit ez nem érint, vagy igen? Ez így van, zuglóra sem vonatkozik, mi éves szerződést kötöttünk, még nagyjából a csúcs előtt a nyáron, közel egy bőjével ezelőtt, és nekünk egy pár hónap hova jár le a szerződésünk, tehát ránk ebben az értelemben nem vonatkozik. Annak idején erről hosszan beszélgettünk. Végül is az, hogy Zugló ezt választotta, a főváros pedig a napit. Az érzékelthethető -e egy a hétvégére nagyjából elfáradó ember számára neve Fiala János, hogy a különbség miből adódik? A különbség abból adódik, hogy amikor lebonyolít egy önkormányzat, vagy bárki, tehát akár egy, egy cég, egy közbeszerzést vagy egy beszerzési eljárást, akkor az akkori aktuális világpiaci áron, például gázügyében a holland tőzsde meghatározó ára alapján történik a beszerzés. Tehát a szállító az azon az áron fogja eladni a mennyiséget, ami éppen ott a világpiaci áron, meg hogy még magának is tesz valami haszonfélét. Tehát csak azon múlik, hogy ki miben hitt. Mi abban, abban abban hittünk, most ez egy nem túl szerencsés szóhasználat, abba hittük, hogy tavaly júniushoz képest még jelentősen drágulni fog mind a gáz, mind a villamos áramára, ezért mi arra törekedtünk, hogy tavaly június-július környékén le tudjuk sikeresen bonyolítani a közbeszerzést, és le tudjunk szerződni egy évre, mert az látszott a dinamikába, hogy jelentősen fog még emelkedni. És valóban jelentősen emelkedtek az árak, viszont szerencsére Szeptembert követően, október környékén már jelentősen csökkentek is az árak. Tehát, ha tudhattuk volna előre, hogy mi van az urnában, akkor persze lottoznunk is érdemes lenne, de, de mondjuk, aki, aki kényszerűségből, mert nem volt fedezet erre, nem kötötte le a mennyiséget. Nem, ezt a részt tökéletesen értem, de ugye arról van szó, hogy te egy okos fiú vagy, de mindenhez nem értesz. Akkor tehát, amikor ezt a döntést hoztad, illetőleg mondjuk kis aki ti, szintén sok mindenhez ért, de ebben együtt nem ért mindenhez, Két különböző döntést hoznak. Az egyik azt mondja, hogy hosszú távra állapodik, meg még egy olyan periódusban, amiről azt feltételezi, hogy az akkori árak kedvezőek lesznek. A másik pedig azt mondja, hogy a dolog annyira kiszámíthatatlan, hogy napi árat alkalmaz, és így köti. Könnyen lehetséges egyébként, hogy a fővárosnak van olyan apparátus, ami nincs zuglónak, halvány, lila, gőzöm nincs. Ez, ez számúra például egy teljesen elfogadható magyarázat lenne, mondván, hogy egész egyszerre nincs ember, aki ezt zuglóban tudná végezni. Nem ez a, nem ez a magyarázat. Ennél sokkal egyszerűbb, tehát Zólóban is vannak energetikusok, tehát hogy ez nem az én egy személyi döntésem volt, hanem meglehetősen széles piackutatásnak az eredménye volt, hogy ezt a döntést hozzuk meg, és a főváros csak azért nem tudta ugyanabban az időszakban Igen. ugyanezt a döntést meghozni, mert nem állt rendelkezésére a pénzügyi fedezet. Tehát míg Zóló önkormányzata a uh -huh. legötött mennyiség mögé pénzt is tudott tenni a szervezetben, átrendelkezésre. Már pedig egy közbeszerzési eljárás csak úgy lehet lezárni, hogy a fedezett rendelkezésre Tehát A főváros kényszerűségből nem hozta meg azt a döntést. Amit Ezt akkor értem. Ezeket... Egy gondolatkísérletet megére, vagy inkább vessük el, hogy vajon kiárt jobban, nem tehát nem csak magát a képletet illetően az, aki adott időpontban hosszú távú szerződést kötött, vagy pedig az, aki napi áron gondolta vásárolni az energiát. Utólag tudva az, hogy hány, milyen számok jöttek ki a azért jól, aki nem tudott lekötni és áron vásárolja, vagy két heti periódusban vásárolja. Van-e számodra bármilyen e tanulsz? De van egy másik, de másik ága, tehát az ellátás biztonsága, tehát egy uh -huh. kerületi önkormányzat zugló óvodákat, e iskolákat üzemeltetett nekünk, nagyon nem fér vele az a kockázat, hogy lesz-e az óvodásainak bölcsiseink? De ez a Budapestre is áll. Budapestre is áll a szociális otthonok tekintetében, de azért a többi az nem, nem az életet veszélyeztető tétel, a fővárosnak kevesebb ilyen kitettsége van, a szociális otthonok az egyetüliek, ami híjenek. Miközben a hátad közepére kívántad, de lett olyan tapasztalata ennek a periódusnak, amitől te sokkal tapasztaltabb és járatosabb lettél egy csomó olyan területen, amit korábban nem is érintett, nem is érdekelt téged, mert fel se vetődött, hogy neked ott döntést kell jehozni. Nem Ötfel, de összintén szóval még a, a képzett energetikusok, feketeöves energetikusok is csapukadták a holdat, mert senkinek nem volt olyan tapasztalata, nekik sem, ami erre az energiaválságra és az ezt követő nagyrés spekulációs árobanásra e, jó szakmai választottak volna de Tehát mindenki találgatott, az energetikusok is találgattak. A kereskedő cégek is találgattak, nyilván megpróbálták kiaknázni a benne rejlő lehetőséget, de senki nem tudta, hogy konkrétan, hogyan fog a piac viselkedni. Egyébként... Oké, okay, akkor ezek a tapasztalatok abban a lejárt határidőben, majd, ami a közöjövőben bekövetkezik, hogyan befolyásolják azt, hogy Zugló milyen módon köt majd szerződést? Vélehetően nem fogunk éves ebben a pol, tehát ha, ha nagy, alacsonyan lesznek az árak, akkor törekszünk arra, hogy éves szerződést kössünk, de ahhoz az kell, hogy hasonlóan alacsonyak legyenek, mint a korábbiakban volt. Ha magasak lesznek az árak éppen, most nem a nem az akkori állapothoz, mert azt az, az, azt az értéket már szerencsére nem fogja elérni. De ha magas lesz az elvárásainkhoz képest, akkor inkább rövidebb kétletes, vagy inkább azt mondom, hogy három hónapos vagy hat hónapos periódusra fogunk csak energiát. Képer Furnius Gábor után... Ebből kiderült, hogy témát váltottunk. Április 12-dik óta megszólalt a főpolgármester is, ugye arról volt szó, hogy kezdeményezik a Városliget örökségvédelmét. Te is megszólaltál 15-én a Városliget Budapest és mellesleg zugul egyik nagy büszkesége történelmi jelentőségi közpark, amely generációk óta jelent kikapcsolódási lehetőséget a budapestieknek, a Egyetértek a főpolgármester, csak történeti kertje a, város, a Városligetet, ezt ugye az építési és közlekedési minisztérium teheti meg. te beszélgettem uh, György Beredekkel, Benedekkel, és kérdeztem tőle, hogy egyébként ezt a beadványt én láthatnám-e, amit beadtak. Mondta, hogy nem tudja, hogy láthatnám-e vagy sem, de azt se tudja, hogy ezt egyébként a főváros már effektíve multidőben beadta-e vagy sem. Én sem tudom mert ugye a következő az pedig, hogyha nem lehet tudni, hogy beadták, hogy akkor mennyi idő az, amíg ezt egyébként megteszik, vagy sem beleért, hogy 2019 novemberében ezzel kapcsolatban már a fővárosi közgyűlésnek volt egy terve, ami, amit a ligetvédők számon is kérnek, hogy akkor vajon ezt a fővárosi közgyűlés miért nem tette meg? Visszaemlékszel-e arra, hogy négy évvel ezelőtt a fővárosi közgyűlés mit tett, vagy mit nem tett a közparkány nyilvánítás érdekében? El, így nem tudom, most nem tudom visszaemlékezni, de inkább a, a, az üzenetét szeretném meg hogy legyen egyértelmű. Tehát a történeti parkávaló nyilvánítás az azzal a célal született meg, mint gondolat, hogy további beépítések ne történjenek. Ugye van, volt egy nagyon hosszú vita, hogy beszabad-e építeni a városligetet, vagy nem szabad beépíteni. Én is azt képviseltem, hogy nem szabad beépíteni. Ennek ellenére épült néhány objektum, és ezeknek az objektumoknak a, a terhéből az sem von le sokat, hogy nem sikerült túl rosszul. Nekem egyébként személyesen nagyon sokatnak nem tetszik, de nekem e, nincs bajom a néprajzi múzeummal, a zeneháza is egy építészeti attrakció. De ha az a kérdés, hogy más helyszínen, mondjuk a Rákos rendezőn, ha odalétesítették volna, tudtam volna még jobban örülni, akkor egy tízes skálán, 80-at tudtam volna jobban örülni, hogyha nem a Városliget beépül, hanem a Városligettől mondjuk 500 méter egy olyan rosdaövezetbe, ahol rehabilitálni kell a területet, hogy a zöldé váljon, és nem zöld terület eredetileg. De ezen túl vagyunk, viszont ez egy folytatólagos vita, mert mi azt szeretnénk volna, vagy és szeretnénk elérni, és nem mellesleg zugló önkormányzata és a fővárosi önkormányzat a tulajdonosa a Városliget területének, csak ugye bizonyos száz évre átadva a várostiget zrt nek ezt akkor Orvos István megtette. Bár ha nem tette volna, meg akkor is elvonták volna ezt a hatáskörét. De a lényeg az, hogy ez egy éves park, ami a budapestieket szolgálja, ami hát, zöld parként őrzendő meg. És most a vita ugye folytatódik, mert a kormány bizonyos képviselői már bejelentették, hogy igen, folytatják, és még meg építeni például a nemzeti ez egy újabb vitát generál, és jó lenne ezeket a, ezeket a vitákat úgy lezárni, hogy közösen kimondjuk, hogy jó, ami történt, megtörtént, ami megépült, annak örüljünk együtt, de lehet, hogy ne terheljük túl a környezetet. Mi pár hónap fel ezelőtt ezt a kérdést feltettük az utoljáknak, hogy ők ezt hogy látják. Gyakorlatilag 70 és 80 százalék körüli a tetszési indexe a kialakult állapotnak, és ugyanilyen magas, 79% körül itt, tehát beleért a Fideszett szavazókat is, akik azt mondják, hogy jó, de most már más ne épüljön ide. Tehát akár az ellenzők, akár a támogatók abban egyetértenek dominánsan, hogy új objektum már ide ne létesüljön. És ez jó lenne ezt a vitát lezárni, mert szerintem méltatna a város szigetet. A telepi beszélgetésből György Benedekkel az is kiderült, hogy idén, május elsőjére nem települnek ki a szakszervezetek, de Zugló jelezte azt, nevezetesen Tehorváth Csaba, hogy a Városliget egy bizonyos részén lenne majál, ennek a részletes programja a nagy valószínűséggel majd a jövő hét péntekre marad, de mit lehet tudni erről a tervről beleértve, hogy a megvalósulás útjára rál, rálépette már igen, rálépett. Hét elején sikerült minden pontos rész, részletkérdésre megállapodni a várostiget ZRT-vel. Egyébként nagyon korrektek és nagyon együttműködők, működők voltak, tehát ez mindenképpen pozitív. Az önkormányzat egy kimondottan a régi majálisok hangulatát időző eseményt fog megrendezni, és a jelenlegi tudásom, tudomásom szerint a szakszervezetek is egy sokkal kisebb léptékben szintén ki fognak települni az önkormányzati rendezvény környezetében. Uh, ennyit tudunk, és hát várom, majd. De akkor te tettem. fogsz vendég... De, de akkor te fogod őket befogadni? Igen. És ez hol lesz? Igen. Uh, ez a hajdalhonyat uh, vár és tárgat környezetében uh, kerül kialakításra. Uh, sőt, még jó esél a TANASZP is egy kisebb részben, de ők odébb uh, települve... Ők is kitelepülnek, ők minden, minden évben a május 1-én kint voltak. Az önkormányzat rendezvénye viszont egy háromnapos rendezvénysorozat, tehát elkezdődve hétvégén tart hétfőig. Ez egy, ez egy hosszabb... ja, hát erről részletesen beszélünk majd kerek egy hét múlva. Visszatérve arra, amit te említettél, és csatlakoztatható ide, a portfólió arról számolt be 19-én, hogy a kormány újabb Budapesti területeket jelölne ki azonnali akció akcióterületé, az erről szóló módosítást a miniszterelnökség bocsátotta a társadalmi egyeztetésre, és a háromból egy érinti zuglót. A 14. keletben a Zugló Báros Központ Project, amit a Bayer Property fejleszt, itt is ingatlan fejlesztésre irány nyúl a beruházas. É, igen, ez egy érdekes bejelentés, mert társadalmi vitára bocsájtották a címét, de maga a kormányrendelet nem került publikálásra, tehát nem tudjuk, hogy a címen kívül a részletek A címben lesz majd társadalmi egyeztetés, és ez jó? Végül is vannak lényeges é, dolgok. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy uniós kötelezettség volt, amit Aha. teljesítenek, mert az egy kritika volt az Európai Unió illetékesei részéről, hogy ez az éjszakáról éjszakára történő jogalkotás Igen. kormányzati jogalkotás sinoman ki se a demokrácia, se az átláthatóság próbáját. És szerintem ennek próbálnak így látszott megfelelni, hogy legalább a címét közé, a többit meg majd jól elvitatkoznak a jogászai, bár az unió jogászai meg a kormány jogászai. Április 22-én, ez holnap lesz, zuglószépítés, és részletes programja is van, és te is a Facebook oldaladon jön-jön a tavaszi nagytakarítás. Um, ugye ez nagyon jó, másfelől meg ugye nagyon nem jó, mert ugye ez mind-mind azzal kapcsolatos, hogy van mit eltakarítani. Nem, mert azért, ha bárki akármilyen pici kertet gondoz otthon, fontosan tudja, hogy a tavaszi nagytakarítás az mit jelent hogy össze kell szedni a télen leszakadt pici rajacskákat, meglazítani a füvet, és sok pici kertészeti és tavaszi munkát kell Én ezt értem, de a zuglói lapokat idézem. Egyes körzet, szemétszedés, csikszedés, ötös körzet, szemétszedés, hatos körzet, szemétszedés... 8-as körzet, szemétszedés, csikszedés, 9-es körzet, szemétszedés, csikszedés, 11-es körzet, szemétszedés, csikszedés, 12-es körzet, ugyanezt, tehát azért nem alaptalan, amit én felvetettem. Természetesen nem alaptalan, de nem ez a fő. Össze kell persze a szemetet, amit... Jó, hát én csak idézek. Amit nyilván nem a fák termeltek. Igen. Mert, Igen. Folyamán, Igen. mert amikor úgy szoktunk állni egy parkos részen, és megállapítjuk, hogy a Fakőr, de tele van, van csikkel, akkor azért megállapítom, hogy micsoda disznóság, hogy ezek a fák most már csiket. Így, így, így, így, így. De félretéve ezt a cseppet sem biztos helyzetet, valóban van egy személyszedési része, kis palack, amit éppen a, a kedves polgár otthányt el, ahol éppen eszébe jutott. de ezeket is összeszedjük, de ugyanakkor visszatérve... Gerebével, sepüvel a zöld területet is megtaparítjuk, amennyire ez lakossági eszközökkel lehetséges, és ez biztosítunk eszközöket, zsákokat, kesztyűt, tehát ami, ami szükséges a munkához. Tehát a kettő nem zárja ki egymást, de valóban, és én is jobban örülnék ebből, teljesen egyetértünk, hogyha néhány év múlva már csak azt tudnák mondani, hogy a tavaszi rendrakás, és nem pedig, nem pedig szemétszedés is egyúttal. De ez meg kell változni a szemléletünknek azzal, hogy ha valakinek nem pedig fáradtságába elszívni egy cigarettát, akkor, akkor ne jusson már eszébe, hogy eldobja az után, ahol éppen éri. Holnap ez 11 órakor kezdődik téged, hol lehet majd feltalálni? Több helyen, és többek között a Stefánián egy nagy léptékű faültetési akcióval. Egyébként ebből több is lesz a kerületben, többfelé. A Harley Davidsonnal van egy közös... Arra még kitérünk, igen. 120 éves a Harley, és egy megállapodást kötöttünk, hogy ennek az alkalmából ők 120 fával járulnak hozzázugló zöldítéséhez, és ennek az első ütemét ültetjük el. Ha jól tudom, akkor virágzott cseresznye fákat fogunk majd elhelyezni a kerület különböző részein. Most elsőként a Stefánián ezek is örömteli hírek. Uh... Újabb egyeztetés volt Zuglóról, ezúttal csak kettesben rendszeresen találkozom Vajda Zoltán és Hadházi Ákossal, a Zugló Országgyűlési képviselőivel. Hadházi Ákos igazoltán volt távol, Vajda Zoltánnal ugyanakkor e, megtörtént ez. E, e, ez azért is jutott eszembe, mert rövidesen a civil Zugló. E, a Herminal projekttel kapcsolatban Hatházi Ákossal együtt fog fúrumot fórumot tartani Én nem gondoltam volna hogy emiatt maradt távol Hatházi Ákos de ezt a dolgot így hirtelen egy kalapálá vettem ezt a két különböző dolgot gondolom mind a kettőről tudsz hát az egyiket tudod mert te fogadtad Vajda Zoltánt a másik eseményről meg gondolom szintén tudsz Igen, igen, igen, igen. hát ez egy régóta e, problémás e, helyzet a Hermina e, lakások ügye, hogy erről szól az a fórum, ahol több százan vásároltak úgy lakó ingatlant, hogy közben a hát finoman szólva szélhámoságba hajló módon, de a beruházó nem végezte el a, a feladatait, és e, közben úgy tudom, hogy az a cég cső tönkre is ment, és már nem elérhető az eredeti beruházó, és ebben próbál az önkormányzat is segíteni hogy ezek az ingatlanok váljanak beköltözhető és használható ingatlanokká, mert több száz család érintett benne. Ez a civilizugló esemény, ami egyébként a, ebben a projekttel kapcsolatos, ennek a résztvevői között nem találok olyat, aki egyébként közvetlenül képviselné Zugló önkormányzata természetesen Várnai László ezek közé tartozik, és Zugló független parlamenti képviselője is, de az fel se vetődött, hogy te ott legyél, mert Buza Péter ott lesz Zugló diszpolgára, Krikorszki építész, Zugló volt főépítésze, Kecili Attila, aki ugye alulmaradt a legutóbbi önkormányzati választáson, Hadházi Ákos és Várnai László. Rendkívül sok feladata van egy polgármesternek, ezt e, fogadd el. Ezért leginkább arra törekszem, hogy azon eseményekre elmenjek, ahova hívnak. Ahova nem hívnak, e, és van más dolgom, akkor inkább azokkal foglalkozom. Jó, ja, rendben van. Uh, szintén holnap egy órakor lesz a Stefánia úton az általad említett 120 éves Helly Davidson Fesztivál szervezői zugló önkormányzat a közös jubileumi faültetése. Aki egyébként ez iránt érdeklődik, az mit fog majd tapasztalni holnap egy órakor ott? Hát, hogy fát fogunk ültetni több tucatot. Ez az első etápja az idén összesen 160 darab ültetendő fának. Már ami a Herli Davidsonnal közös. Ezen kívül idén kb. 6-800 fát fogunk még előtetni. Tehát a kerület sok-sok új fiatal fával fogadta hogy ismét. Egy polgármesternek sok dolga van, és sok eseményre megy el, de vannak események, amelyeket ő maga szervez. Április 24-én, ami szintén már nincs ide, ide nagyon messze, délután 5 órától kerekhasztal beszélgetés lesz a civil házban, hogyan segíthetnek bennünket az Európai Uniós források. Részt vesz benne a főpolgármester, legalábbis a hirdetmény szerint Cserdini Német Angéla 15-dik jövet polgármestere, Csőzik László ért polgármestere, Nemény András. Szombathely polgármester és Vittinkov Tamás Budai polgármestere is. Igen. Mi várhatott? Uh, tulajdonképpen az elmúlt négy év tapasztalataiból szeretnénk egy... Uh egy beszélgetést tartani, hogy az Európai Uniós források az önkormányzatok által közvetlen hozzáférhető módon, vagy a közvetett források milyen módon tudtak hasznosulni, és egyáltalán milyen kilátások vannak, milyen jövőkép áll az önkormányzatok előtt, hogy az Európai Unió, illetve Magyarországi források, illetve az önkormányzati források a lehető legjobban tudjanak hasznosulni. Ilyen is ehhez hasonló fontos kérdésekről fogunk beszélni. A Zuhany is elfogtam egy hírt, ha rossz a hír, vagy rossz a hír, nem lehet, mert ha nem igaz a hír, akkor cáfoljad. Kicsit úgy teszem föl, mint ahogy az a bizonyos történet, amit mindig idézek a hírtévéből, amikor egy bonyolult történet volt, és egy választópolgár azt kérdezte a polgármestertől, hogy igaz-e polgármester úr, hogy, vagy nem, hogy polgármester úr ön meg fogja -e szavazni azt az izét, hogy Roszgonyi Zoltán képviselő úr, hogy lemondott, nem mondott le ez egy zuhany híradói plegyka, van-e bármilyen személyzeti hír az önkormányzatot és Roszgonyi Zoltánt illetően? Ez, ez nem plegyka, ez egy tényszerű kérdés, hogy Roszgonyi Zoltán aki a kerület, tehát zuhó önkormányzatának listáján is szerepelt és onnan vett fel mandátumot eredetileg, ő a fővárosi listán is szerepelt a Fidesz fővárosi listáján, mint polgármester jelölt a 19-es választásról. És a Fidesz uh, szervezete úgy döntött, hogy Rosgonyi Zoltán felkérje arra, hogy a fővárosi közgyűlésnek legyen tagja. Rosgonyi Zoltán pedig ennek érdekében le kellett, hogy mondjon az uglói képviselői pozíciójáról, és uh, jövő hétszerzámtól fogja venni a fővárosi képviselői pozícióját. Mondjuk én mindkét minőségembe fogok bele találkozni majd, ha nem is a uglói testület ülésein, de a, a fővárosi közgyűlésen minden A Kinek a helyén? A e, Bocsánat. E, nem muszáj tudnod, csak ugye ki, e, hol volt megülesedés? Most szégyellem magam. A 15. kerületi e, Fidesz listás képviselő úr mondott le, és ő pedig más kormányzati feladatot kapott. Igen, valami révlik. Igen, igen, igen, igen. Építményadóval kapcsolatban is volt szó a Facebook oldaladon arról, és aztán annak utána is néztem, hogy talán három olyan kerület van a fővárosban, amely nem emelt építményadót. Ennek van valami speciális oka, zuglót illetően? Hát azt gondoltuk, hogy válság idején nem fogunk adót emelni, ez a mi szuverén döntésünk. A ciklus legelején hoztunk egy döntést, nem befrissítettük az akkori adóértékeket, és tulajdonképpen az elmúlt négy évben nem nyúltunk hozzá, és nem is tervezzük. Ezt egyébként egy választópolgár értékeli, vagy különösebben nem foglalkoztatja az ellenkezője annál inkább? Ezt majd jövő júniusban megmondom. Olyan hír is volt, hogy Kerpel Frónius Gábor indulna Zuglóban, ezt is elcsívtam, ezt a hírt a zuhanyban. Erről tudsz-e valamit, vagy ez a tipikus eset, tehát se megerősíteni, se cápor, nem tudod, ez nem a te dolgod? De nem az én dolgom. Oké, okay, rendben van. Zuglóban is lesz a jövő héten képviselőtestületi ülés? Így van, és van-e annak olyan pontja, amiről már most érdemes beszélni, vagy az majd legyen a jövő hét témája? Hát legyen a jövő hét témája. Egyébként egy, e, tehát sok fontos kérdés van rajta. Az egyik az e, olyan jellegű, ami talán politikailag is e, szenzitív. Ez a bizonyos bosnyáktéri e, e, Bayer projekt, ahol irodák és e, 168 lakás épül. Arra törekszünk, hogy a céggel a környezet infrastruktúrájának a megújítására kössünk egy megállapodást, tehát, hogy vállaljon kötelezettséget a vállalkozó, mint egy 11,5 milliárd forint értékben, hogy a környezetet megújítja. Ez jelenti a környezet utcáit, tereit, patokpartot és még sok minden más. De ez milyen programpontban jelentkezik a jövő héten? Ez, hogyha e, még le tudjuk tisztázni a szerződést, tervezetet... Mármint velük? Akkor, e, már hogy az önkormányzat álláspontját és a vajára. Így, igen. És ez egy, egy közel, konszenzus közeli állapot tud lenni akkor természetesen megtárgyalja a jövő heti ülés. Egyelőre egyelőre ezzel a reményjel dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk tenni, hát ha nem akkor marad egy később időpont. Amikor majd Wittinkov Tamás vendég lesz, vagy szóba kerül-e, hogy az, amiről tenni beszélgettem Kis Ambrussal, és ami ugye majd valószínűleg a fővárosi közgyűlésen is előjön, hogy ami a szolidáritási adót illeti, abban másodfokon ugyan vesztett Budaös, de első fokon nyert, és annak a tapasztalatait majd fel fogja használni a főváros. Ez vajon bármilyen módon is szóba kerülhet -e majd ezen a 24-i eseményen? Hát most így ezt nem tudom megerősíteni, hogy szóba kerül-e rajta, de a téma az napi renden lesz. Bizonyára. Szerintem ennél fontosabb az, amit bejelentett a főpolgármester, hogy jogi úton, jogi útra tereli azt a kérdést, hogy gyakorlatilag a kormány olyan rendelkezik egy képletszerűséggel, de túladóztatja Budapestet a szolidaritási adott címet, és például több adót, 25.000 forinttal több adót kér a budapestiektől, mint amennyi normatívát biztosít neki a működéshez. Tehát effektíve a főváros befizető, nem túl befizetője a költségvetésnek, ami azért valljuk be, magunk között így barátilag nem túl normális, hogy egy önkormányzat, amely nem egy gazdasági szervezet, hanem közfeladatot lát el, közcélú kérdéseket kell orvosolni a napról a napra, hogy adó, több adót fizet, mint amennyi támogatást kap a kormányzattól. De hát ez is egy olyan kérdés, ami Magyarországon előttünk. Nem tudom hány témáról beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, de volt-e bármi olyasmi, amiről nem volt szó, és te szükségesnek tartod most is megemlíteni még 8 óra 32 perckor nagyon sok fontos témáról beszéltünk, és nyilván tudnék még találni, de szerintem ez már... Jó, a jövő héten akkor helyezünk hangsúlyt arra, hogy a jövő hét, tehát a, a május 1 programokat, miközben te nem egy programismertető vagy, de hogyha jó idő lesz, és minden lenne jó idő, vagy remélhetőleg jó idő lesz, akkor minél többen tudjanak ezeken a programokon részt venni, és ezért ismertetni velük azt, hogy mikor mi van. Szef. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm szépen Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét. Kicsit olyan vagyok, mint akit az Éjszaka közepén felébresztenek, és akkor is levizsgázik, de azért nem biztos, hogy minden szempontból jó, ha az éjszaka közepén ébresztük fel. Hétfőn, azaz 24-én Bakás Tibor, Csider István Zoltán, Pion István és Fiala János beszélgetését fogják látni és hallani. 7 óra 14-től. Kedden Horngábor, Gábor, Csintalan Sándor és Fiala János beszélgetését fogják látni 7 óra 14-től. Ezek korábban rögzített felvételek. Szerdán irőlebonyolítású műsor lesz, és hogy az azt követő hét programja, hogy alakul, azt fedje homály, mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Kellemes hétvégét kívánok. Ne felejtsék az együttműködéshez. Kértem önöktől anyagi Támogatást, hogyha netán ezügyben cselekedni uhajtanak, gmail.com névtelefonszám és az összeg megjelenítése. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.